Живите сили в природата 21-а школна лекция на общия окултен клас 20 юли 1922 г. Четвъртък в Чамкурия, Горското училище Следващата седмица имате ли тема? Не Най-добрият метод за възпитание на волята Това ще бъде темата ви какъв метод ще представите? Ние ще ги разделим на четири категории. Несъзнателни, подсъзнателни, съзнателни и самосъзнателни. Несъзнателни са тези в минералите, подсъзнателни растенията, съзнателни в животните, а самосъзнателни в човека. Несъзнателните сили в природата действат чрез капоценните камъни. Увсинца ви се заражда едно желание, една обич да носите тия камъни, да използвате техните сили, да знаете важните причини защо и за какво. Когато ние говорим за несъзнателните сили, подразбираме, че техните отношения са далечни, т.е. Нямат никакви прями връзки с човешкия живот. Един минерал седи далеч от живота. По някой път вие го използвате да го носите на ръката си, като един скъпоценен камък. Тоест, може да кажем, той като една случайност е вътре в живота. Сега разбира се, живата природа иска да въздейства на човешкото съзнание. Тия камъни с силата си да въздействат на човека. И може да кажем, че тия сили, тия несъзнателни сили носят по-голям запас от енергии. Те харчат по-малко. В планинските места, в тия канари е складирана грамадна енергия за бъдещото развитие на Земята. Тия канари трябва да се разрушат на малки парчета, чрез триене, да стане излъчване и тогава да дойдат до втората фаза, да влезнат в растителното царство. Тия несъзнателни сили в природата имат връзка с нашата костна система. И често, може би за бъдеще, скъпоценните камъни ще се употребяват като едно възпитателно средство в някои отношение на човешкия ум. Виждаме, в откровението си говори за един град, Направен от скъпоценни камъни, от много скъпоценни камъни, то е за да въздействат на човешкото въображение, понеже тия кристали служат за по-правилно пречупване на светлината и принасянето ѝ в човешкия ум. Зато е хубаво някой от вас да изучава скъпоценните камъни. Скъпоценните камъни, разбира се, имат влияние от духовния свят, свързани с него. Кристализирането на тия скъпоценни камъни в разни форми показва, че върху тях работи един разумен принцип. За пример, ако известен писател има някой диамант, като погледне диаманта, ще сложи мислите си по един начин. Ако има един скъпоценен камък цвят зелеников, изомруд или синков, сапфир, и той до известна степен ще окаже влияние върху неговата мисъл. Сега, разбира се, окултното гледаще за скъпоценните камъни не е както това на съвременната наука. Окултната наука твърди, че скъпоценните камъни това са плодове. Те растат и се развиват тъй както плодовете в земята. И може да кажем, че те на земята са най-високото изложение на менталното поле, или те са същества, които живеят в менталното поле и изразяват своята деятелност на Земята чрез скъпоценните камъни. И който може да чете върху тях, ще намери много знания. Там има много знания вложено. Тия скъпоценни камъни има много работи написани. Обаче онзи, който иска да се занимава, той трябва да владее Акашовите книги. Той трябва да е развил у нези центрове за ясновиство да разбира съчетанието на тия камъни. Следователно, практическото приложение на тия сили е влиянието им върху костната система. Ако вие имате някакъв недък във вашата костна система, вие проучете скъпоценните камъни, прекарайте ги през ума прекарайте разните родове светлина през ума си, те ще окажат най-целебното влияние върху организма ви, особено върху костите. Той практикуват и в народа. Турят тия камъчета по главата на децата, да не ги хваща уроки. За да не се изгубват, ще им турнат някои камъчета на шапката. Скъпоценните камъни всякога привличат тия несъзнателни сили. Те ги контролират. Аз подразбирам под думата несъзнателни сили. Тия сили, които нямат морал, защото има в света известни окултни сили, в които няма морал. И те са живи сили, и когато вие попаднете под тяхното влияние, те може да извършат с вас всичко. За пример, ако някой от вас излее малко от цярната киселина върху тялото ви, тя няма да ви пита дали е право да разлага, да разяжда. Тя ще покаже своята реакция. Подсъзнателните сили са свързани с растителното царство, с растенията и там захваща сегашният живот на човека. С подсъзнателният живот започва неговото значение – тялото, сегашното физическо тяло, се е сформировало. Следователно, сега в света най-голямо влияние упражняват върху нас растенията. Какво е практическото приложение на растенията? Всякога трябва да обичате горите. Това е първото нещо. Щом обичаш горите, те са във връзка с тия подсъзнателни сили, а те са необходими за физическото ви тяло. Всичките растения, това са един склад в природата, отдето човек може да черпи. Не само това, не е нужно само човек да бъде между дърветата, но трябва да се научи да ги обича. Това е едно от средствата при възпитанието. към дърветата. Това е една връзка с тях, за да може те да ни помагат. Като влизаме сега в съзнателните сили, отиваме при животните. Там трябва да бъдем по-внимателни. От животните сме научили много хубави работи, но и много лоши работи. От вола сме научили трудолюбието. От вълка сме научили свирепоста, от овцата сме научили крутостта и смирението, от мечката сме научили непримиримостта в живота. Мечката е много непримирима в живота. Всички окрутители на животни признават, че мечката веднъж обидена, тя не забравя, всякога ще се отмъсти, непримирима е тя, дълго време помни. У мечката силно са развити астралните чувства. Сега обичта към растенията за пример, един окултен ученик трябва да я изрази, като се заеме да обработва някои от овощията. Крушата, ябълката, черешата, сливата или други някои, те въобще упражняват силно влияние, Затова непременно в двора си трябва да имате овощия. После, хубаво е като се намирате в чамкурия между боровите дървета. Те упражняват отлично влияние върху духовния стремеж на човека. Та вие излизайте често, разговаряйте се с боровете, да ви дадат този стремеж. Като възлизате й нагоре, той е остър, безкористен. Вземете друго някое дърво, бук или явор. Те като се намират между боровете, минават като борове, приспособяват се, но като излезнат, веднага искат да обладават. Когато Борът взима най-малкото пространство, няма иго и за него. И после, друго характерно нещо в Бора. Веднъж, като се изчупи върха му отгоре, той не расте повече. Тъй Борът не показва от човека всичкия духовен стремеж. Това са духовните чувства. Усъкътят ли се те, всичкото друго растение от човека представа. Та. Окултните ученици трябва да дадат предимство на своите духовни чувства, те да растат. Тогава всичко от тях може да расте. Та хубаво е често да посещавате тия места, да разглеждате боровете, да ги изследвате, да приемете малко енергия и разположение от тях, които да ви служат за през годината, да ви дадат импулс, защото при сегашния живот... Ние се демагнитизираме. Всеки ден тревоги, тревоги, докато човек се демагнитизира и не може да мисли и няма разположение. Сега мнозина от вас толкова време как живеете тук, а с боровете не сте правили опит да поговорите малко, а болнет може да иде малко при някой бор, да се облегне с гърба си на него, да помисли заради него. Боровите дървета упражняват отлично влияние, животните тъй също. Каквото животно човек обича, той е в състояние да възприеме качествата на този животно. Влияе се, понеже съзнателните сили, като минават през животните, те внасят и добри и лоши качества. За пример, от котката може да научиш чистотата, но същевременно може да научиш тази алчност. Тя няма търпение да очисти жертвата си. Много нечиста е. От лакомство изяжда мишката с козината. Значи, от котката може да научиш чистотата, да бъдеш пъргав, но може да имаш и обратните качества – да се храниш нечисто. Има духовни хора, на които не им трябва много чистота. Те казват да си напълним стомаха, така каквото и да е яденето. Тъй казва и котката. Не. Вземете за пример магарето. От него може да научите една много добра черта, как да избирате водата. Вие не може да накарате магарето да пие нечиста вода. Колкото за водата, то знае да избира. Но дойде ли до храната, и то е да е нечисто. Сега всичките животни, като кучето, котката, лисицата, мечката, вълкът и така нататък, Всякога упражняват влияние върху хората. И от астралния свят често се служат с тия форми. Когато вие спите във време на сън, те ви ги представят. За пример, вие искате да знаете не кой човек какъв е, искате да вършите търговия с него, сънувате вълк. Значи, този човек с когото искате да направите търговия, той има характера на вълка. Или ако сънувате вол, кон, той показва характера на човека и от това ще съдите. От невидимия свят всякога уподобяват хората с известни символи. Един символ на животно не е лош, той означава известна божествена идея, или в положителна, или в отрицателна форма. Сега, когато мислите за вълка, вие може да го вземете в негативен смисъл да бъдете към злото тъй ни примерими, както вълка е ни примирим към овцата. Тоест, както той има жестоко отвращение към овцата, тъй и вие да имате отвращение към злото. Така може да разберете силата на вълка в този отношение. В отрицателен смисъл може да използвате неговата сила. Ако не знаете този закон, веднага силата на вълка ще внесе във вас жестокост и грубост. И всичките животни... Птици упражняват известно влияние, достатъчно силно влияние. Сега не трябва да идите до някоя крайност. Колективно влияят. Цяло едно племе от котки упражняват влияние. И тъй, ако искате да знаете какви сили действат, ще видите за кое е животно или за коя птица мислите повече. И ще си направите диагноза какви сили функционират във вас. И в окултната наука има известни системи, да кажем имате сили от съзнателните сили, от животински вид, тогава ще прекарате други форми, като формите на някоя овца, или вол, или кон, за да противодействате на лошото влияние на други форми. Ще вложите форми на животни с положителни черти, които да противодействат на тия с отрицателни черти. Силите на животните може да се разделят на два лагера – на положителен и отрицателен или разрушаващи и съграждающи. И зато и за в бъдеще, когато се разучават животните, колко ще е интересно, когато един учител, като преподава на учениците си зоологията, ще може да им обясни кои сили или какво влияние упражняват върху хората. Той ще трябва да знае той, така като разправя за вълка, същевременно трябва да разправя и за овцата. И като разправя за мечката, да види кое е противоположното на характера в мечката. Та и в умовете на децата ще седят две противоположни форми, а сега учителят предава само за вълка и вследствие на това не може да има той окултно възпитание, а за в бъдеще то ще се измени. Контрасти тогава ще има. При изучаване на растенията също така ще има такива контрасти. Сега, когато дойдем до самосъзнателните сили, подразбираме човека във всичките негови проявления. С самосъзнанието и свръхсъзнанието започва човешкото царство. Като срещнете един човек, трябва да различавате какво преодолява у него физическото Астралното или умственото? В него ума ли превишава? Или сърцето? Или волята? Ако вие имате 10 души, приятели, в които преодолява физиката, те са в състояние да ви усъкътят. Съвсем може да се извратите. Следователно, ако имате един приятел, по когото преодолява физическото, непременно на него ще турите в противовес умствено. Ще имате един умствен принцип, който да противодейства на физическото. И затои в групирането на приятели трябва да ги нареждате един о когото да преодолява тялото, от друг – сърцето и от трети – ума. После пак – тялото, сърцето, ума. Ако имате такива приятели, тогава работата върви хармонично. Защото еднообразието не е хубаво. Всички да бъдат само умствени не е добре. Аз не искам всички да се превърнете само на умствени типове. Не. Защото ако станете умствен тип, съвсем ще изтънеете и устареете. Ще остане само нервната система. И тъй съвсем сухи ще останете. Ако преодолява у вас физическото, ще се превърнете на кости и мускули. Ако преодоляват чувствата, вие ще замязате на буренца, защото когато преодоляват у някого чувствата, те развиват у него апетит и този апетит може да се изрази в ядене и пиене. Това е чисто астрално желание. А физическият живот се изразява в активност, то е животът на човека и всички хора, които имат физически характер, те са постоянно в движение а онзи, у когото преодолява сърцето, своите низши прояви, ако се подчинява желание за ядене и пиене, целият живот ще бъде заед с какво да ядем и какво да пием. От единия край на живота до другия само за ядене въпрос ще бъде. И зато и трябва съвсем да се сменят проявите ни. Ако работите два часа физически труд, Веднага, час и половина трябва да дойде работа на сърцето, после на ума. Той е правило, тъй трябва да бъде възпитанието. За сега, почти несъзнателно, пак се уравновисяват ти енергии, само че не дават добри резултати. Известни хора стават само умствени типове. Имаме отделни типове, като на сърцето или на волята, а има още и балансирани типове. Човек съзнателно в себе си трябва да балансира енергията, физическата в астралната, астралната в умствена и после обратно. Мързелът е един признак за работата на физическите сили. Лакомството е един признак над мощие на сърдечните сили. Той може да не еде, но умът му е само смисъл за ядене. В ума му седят само ядене и пиене сладкиши, сиропи и други. И такъв човек, каквото и да работи, нищо не излиза. Сега, когато дойдем до окултната наука, яденето ще го съединим. Яденето има форма и в него има наука. Чрез яденето възпитават хората. Ако храните човека една седмица само с каша, втората седмица с ябълки, третата сливи, четвъртата с череши, и ако знаете как да ги избирате от дърветата, вие ще въздействате по един разумен начин върху характера му. Сега вегетарианската храна се употребява, но няма окултни резултати. Аз бих ви показал начин как да се запознаете най-първо тук, в Чамкурия, с канарите, да ги разгледвате, да ги проучавате. Сколко канари има да се запознаете. След той да изучите боровете, да се занимаете да проучите боровинките? Знаете ли какво представляват боровинките за тези, които имат слаб стомах? Като ги употребяват, по този начин ще им се поправи стомаха. Най-после постарайте се да намерите кое е най-красивото място на Чамкория, То ще произведе красиво съчетание. То ще засегне вашия ум, тъй, щото ще излечете от курорта едно благословение – само по този начин ще го имате, друго яче само ще бъдете на курорт и каквото сте придобили, ще го изхарчите и след 3-4 месеца пак ще бъдете бедни. Та може ли нашите разходки така да се използват, че ние постепенно да наплизаме в природата? И много работи трябва да се забравят, много официалности трябва да се забравят. Като дохождате в такъв един курорт, трябва да забравите малко хората. Сега ще направите една диверсия в ума си, ще изучите сами боровете, характера им, големината им, на ден да сте посетили 40-50 бора, да ги разгледате, да ги проучите, да направите едно запознанство с тях, да ги считате като приятели, с които сте се срещали като живи хора и те като влезнат в ума ви, ще дадат едно ново настроение и като се върнете в града, да сте обновени. Не се страхувайте, че може да се отчуждите от живота. После в Чам Кория може да се заинтересувате от това, какви животни живеят тук повече. Катерички, сърни, диви кози. Да си е ви желание да видите една дива коза и тя да даде подвижност във ваше ум. Ако срещнете мечка, и то е хубаво, Мечката не е толкова лоша, тя е добра. Мечката приятелски върви, само че е страшно, тъй като я срещнеш. То е необходимо за учениците на окултната школа, понеже животът е такъв, че ние изгубваме най-важните сили, с които може да се служим. Изгубва се равновесието в нас. За пример, ако ние постоянно говорим за духовното, има опасност да стане еднообразен живота ни. В живота има един закон, че най-хубавите неща, ако се приповтарят много пъти, развалят се. Много евангелски песни се развалили само за това. Умре някой, те пеят тази песен и тя се разваля. Но умрели хора, не пейте песни. Вие го заровете без песен, че като се изминат две-три седмици, извънка гроба, изпейте му тази песен. И колкото пъти изпеете тази песен на гроба, после, като я пеете, отново си спомните за гроба, а то и не трябва. А като замини някой между нас, някой от приятелите нека го придружат до гроба и нищо повече. Аз не позволявам нито една от моите песни да се пее на гроба на някой приятели. И който изпее една песен на гроба на някой умрял, той е извън школата. Не, не. У нас песен няма, ще го занесем на гроба тихичко и мълко ще му пожелаем добър път, а ще му пеем едва след един месец. Ние за гроба няма да мислим, на гробища няма защо да пеем. Тъй, щото от нашите песни няма да употребите нито една за умрели, други песни може да употребите, но да не пеете, зора се чудна зазорява, никаква зора не се зазорява. Когато е болен, да не пеем ли на болния? Когато е болен, молитва, молитва, а болният сам да пее. Пее ли той? Пей и ти с него. Болният не пее ли? Не му пей и Ще се отличаваме от другите. У нас за умрели хора помен не правим. За живите ще правим, а за умрелите няма. За живите ще правим помен всеки ден. И най-първо, когато някой умере, още не вика и почне да нарежда, като умре с какви дрехи да го облекат, ние ще повикаме хората от света. Хайде, заровете го. Той при Бога отива. Нарежда при кой гроб да го турят, а той никъде няма да иде. Той тук ще остане на земята. И казвам, ще заровите тялото, но ще знаете, че душата не е тялото. Душата е свободна и този, който заминава, трябва да знае, че той е жив. Няма да седи в гроба, може би ще посети там 40 дена, ще се повърти около тялото си и после ще се освободи, а може и след няколко дни да си замине. Но когато някой замине, направете една тайна молитва, всички да му пожелаете добър път, но никакви песни. Смъртта е нещо тържествено. Този живот е умрял. Няма какво да му пеем. Той иска мир и спокойствие, който заминава. Първото нещо е, че той иска мир и спокойствие. Да му даде Бог светлина на ума и мир на душата, за да може, като разгледа живота си, да използва погрешките на миналото. Той ще пазите от окултно гледаще. Няма какво да пеем на умрелите. Ако някой наш приятел иска да му пеят, тогава ще повикаме някой евангелист-проповедник, ще му кажем, Вие знаете да пеете на умрели. Ще бъдете толкова добри да го заровите и да му попеете, а ние ще ви платим. Ако иска някой да му попеем, ще го заровят тогава или православните, или евангелистите, защото те пеят на умрели. Ако иска с нас, ние ще направим само една тайна молитва, да му даде Бог светлина, да разбере дълбокия смисъл на небето. И като го изпращаме, няма да му пеем, но които го посрещнат там, те ще му пеят по-добре. Ангелите да му пеят, а ние от тук да го изпращаме с песни, няма що. Ние не знаем каква е работата му. Както изпращат с песни от този свят, не идва, не върви това. По-добре е там да ви посрещнат с песни. И тъй, ако някой от вас се готви да замине за онзи свят, да знае, че щом иска да му пеят, ние ще кажем да се избере кой евангелски проповедник или кой православен свещеник иска да пее. Тъй, като окултни ученици, без песни ще заминавате от този свят. А горе ще ви посрещнат с песни, там ще ви пеят. После, с ви направих една малка бележка, нали? Окултният ученик трябва да има нещо мистично в характера си. Изгубили се тази мистичност, живота става празен и безсмислен. Ако ние всички станем окултни ученици, трябва да бъдем слепи на погрешките. Аз забелязвам, че след като ви правя бележка, всичките бележки, които аз ви правя, ми костват много скъпо. Защо да ви правя бележки? мога да оставя друг да ви прави бележка, защото не всякога имате мистично настроение на душите си. И като ученици на една окултна школа, едно правило ще пазите. Ако искате да завършите отношенията си правилно, всеки един ще намери една добрачата в другия и ще я държи в ума си, и тогава той ще те обикне. И ако той намери от тебе една добрачата, и ти ще го обикнеш. А сега, вие като се срещнете, търсите си най-лошите черти и ги държите в ума си. И тогава започвате да се молите. Ходите в окултната школа, но понеже сте избрали най-лошата страна, след като сте извършили молитвата, вие уж мислите добро за Ивана, Драгана, Петка, но изпъкне лошата му черта. И веднага развали твоето настроение, придобито от мисълта за добрата черта. А вие, окултните ученици, за да пазите характера си, едно правило трябва да знаете за закон. Да си намерите една добра черта. Всеки един от вас има една добра черта. Намерете тези добри черти помежду си и дръжте ги в ума си. Само така ще може да си помагате и Господ ще ви помага и ангелите ще ви помагат. И светиите ще ви помагат. Аз ще ви преведа един пример. Казах на една сестра, на една от ученичките. Кажи на еди коя си сестра, това е това. Тази сестра е казала, а онази другата е отговорила. Защо учителят не каже на мене направо, а казва на друг? Какво аз съм казал, тя не иска да го изпълни, а се занимава с посторонни работи. Чрез когото и да е казано... Трябва да се изпълни. Казва ми, не стойте на този място, не питайте защо, не стойте и не мислете, че дето аз живея е много добре да живеете и вие, но моето място е много опасно. При мене, който живее, той трябва да бъде герой. Ама учителят няма ли да ни пази? Аз съм на бойното поле и който дойде там, трябва да има смелостта да издържи тия гранати. Аз искам да ви туре на тела, отзад, далеч, и при това пазете се от едно заблуждение. Не е физическото сближение, което сближава хората. Сближението е в техните души. Когато техните души вибрират еднакво и когато Божията любов прониква еднакво тия души, може да се разберат. За пример, аз отбелязвам как някои от учениците развалят доброто настроение от другите, като се скарват. Слънцето оплаква ли се от нас? То си грее, обаче някой път облакът ще дойде и ще изопачи светлината му. За пример, аз дойдох между вас. Говорих за някои предмети. Тама имате добро настроение. Дойдат двама, скарват се, направят облаци. И в края на краищата остават тия двамата, които са скарали. И всички ученици заминават и те си приказват, Петко и Драган и Стоян право е казал, какво възпитание може да има в това? Та първото нещо. Учениците на окултната школа трябва да бъдат послушни. Абсолютно послушни. Каже ли му се нещо да го изпълни? Ама ще каже, духът му казал, кой дух? Божественият дух е дух на смирение, мъдрост. Правда, истина, той е дух, който взема всякога последно място. Той не заповядва, където иде, последен ще бъде. Готов е да ослужи на бедни, и този, у когото духът работи, той последен ще седне на трапезата. Седне ли пръв? Там духът Божий не е, тъй го знае аз. Да когато дойдем до окултните сили, ще се пазите, ако искате да се обновите. Ще гледате той самосъзнание да изпълнява волята Божия и правилно и след той да проверявате как вашите влияния въздействат на окръжаващите. Аз като правя бележки някому, всяка моя бележка, не само, че трябва да превърже раната, но искам да видя тази моя превръзка Полза принесла ли е? Ако на 10 души направя превързка и положението се флуши, по-добре раните да седят непревързани. Ако не можеш да направиш доброто, остави друг някой да го направи. Та искам уния правила, които ви давам сега, прилагайте ги постоянно. Аз ще ви дам още други правила. Изведнъж святии няма да станете. Защото за светии се изисква не един живот, много животи. То е съвършенство, не е закон за спасение. Трябва да почне човек да вибрира тъй, че в даден момент да се досеща сам как да извърши волята Божия. Свят човек, разбирам, човек с опитност, съзнание, който знае как да помогне, а не само името да носи. Такъв един човек. Е пълен съзнание с всички добродетели и той всякога върши волята Божия. Сега ние се приготовляваме да бъдем силни, да помагаме на великото дело. Казвам, шестата раса иде, шестата раса като дойде, вие трябва да имате знание и и знание сега ще го придобиете. Та сега първото нещо. Ще намерите една добра черта в себе си. Само за себе си ще намерите една добра черта, която Господ е вложил. Защото да кажем, че сме много лоши, това е крайност. И да кажем, че сме много добри, и това е крайност. Ако кажем, че сме лоши, значи, че не сме приложили. Бог в нас е добър. И той добре ще го съзнаем. И ще благодарим на Бога за това, което сме. Ти направиш една погрешка, но после от тебе съзнанието плаче. Моли се, разкаява се, ти кажи, аз благодаря на Бога, че имам тази добра черта, съзнанието. Ако аз нямах тази добра черта, какво ще, ще да бъде положението ми? Значи, като направя една погрешка, имам една добра черта, че съзнавам. И скоро поправям погрешката си. После някой човек срещне някой беден, веднага се смели сърцето му и по това може да познае, че има нещо добро в себе си. И като казвам да намирате добрата си черта, така ние ще може да имаме простор на духа. Ние трябва да се подчиняваме на Божия дух и тъй, като използвате тия сили вътре в природата, и като дойдете в човека, ако искате да се образуват във вас приятелски отношения за в бъдеще, ще търсите вътре в приятели и неприятели една добра черта, която да поставите в ума си. То е едно доста трудно изкуство, но едно отлично изкуство. Сега ще бъдете окултни ученици, ще учите всичко, ще бъдете смели и решителни. Когато ви се правят бележки, няма да се сърдите. Когато ви изобличават, ще пренасете стърпение. Когато ви сполети каквото и да е нещастие, на всичко ще гледате само добрата страна. И блажен е човекът, комуто правите бележки. Оставя ли го Господ? И писанието казва: У нези, които Господ не изобличава и не наказва, те на крив път вървят. Не мислете, че е нещо приятно, че можеш да направиш бележка на един човек. Изобличиш един човек. Спечелваш ли нещо? Нищо. Ти като се върнеш дома си, ще имаш тревога за себе си. Нищо повече. Някой казва да изобличавам. Да изобличавам кого и да е. Аз всякога считам това, че е все едно да правиш операция. И като се върнеш, все ще има смрат. И дълго време ще трябва да миеш ръцете си, за да се отмиришат. И за в бъдеще, като влезете в школата, погрешките си няма да виждате. В горните класове абсолютно се забранява да мислиш за погрешките на хората. Хората за тебе не съществуват и погрешките не съществуват. Ти ще работиш върху себе си. Та разправя един индуски учител. Отива при него един ученик и учителят му доказва три метода. Трима души се подвязавали в гората. Учителят му казал, ще идиш и ще удариш на тримата по една плесница. Ученикът като ударил на първи една плесница, онзи му ударил две плесници. Отива при втория. Ударва и не му една плесница, той си повдигнал ръката, но пак е спуснал, не го е ударил. А като ударил плесницата на третия, той даже не обърнал никакво внимание, продължавал да се разсъждава. Попитал го учителят, какво направи? Аз ударих на първа една плесница, той ми удари две. Този е човекът, който живее по закона Око за Око, Зъб за Зъб, Моисеевия закон. А вторият, който повдигнал ръката си и бързо е свалил, той в спасението живее. Той се спасява. до сломо на ум да приложи закона, но казал, не бива. Дословно на ума да не прилага закона. А онзи, който не обърнал внимание на плесницата, той живее в любовта. Та сега някои живеят по закона на Моисея, други в спасението, а трети в любовта. Който живее в закона, два пъти ще те удари. Който живее в спасението, той ще вдигне ръката и ще каже, «Хайде, от мен да мине!» А третият, който живее в любовта, той нищо няма да усети. Сега окултният ученик трябва да живее по закона на любовта. Ще дойде някой да ти удари. Ти нищо няма да усетиш, даже и не знаеш, че ти е ударил. Какво съзнание трябва да има у него? Тайна молитва.